Eu espero que gostem. Oh, tchau. Pai nosso que estás em toda parte, nos ares, nas águas, na terra, nas chamas de uma fogueira e em todo o infinito. Pai, que nos abençoa nas estradas dessa vida, que nos protege dos perigos, que descende nossas crianças, nossos velhos e a todos nós de todos os perigos que ficam em espreita. caminhante somos, meu Pai, pelas estradas dessa vida terrena, assim como foi um dia Seu Filho Jesus Cristo. E ao Grande Mestre pedimos que, assim como Ele, só levemos em nossa bagagem a alegria, o amor e o amor a fé e a caridade, que onde quer que passe a nossa caravana, seja erguida a nossa bandeira que é a da paz, da liberdade e do amor. Te agradecemos pela água, pelo pão e pelo grão. Rogamos, Senhor, para que perdoai as nossas ofensas, mas ensinai-nos antes a merecer o vosso perdão perdoando aqueles que tripudiam sobre as nossas dores, espesiam nossos corações e destroem as nossas ilusões. Que possamos perdoá-los, não com os lábios, e sim com o coração. Afastai do nosso caminho todo sentimento contrário à caridade. Que este Pai nosso seja dadivoso para todos aqueles que sofrem, encarnados ou desencarnados. Que uma partícula desse Pai Nosso vá até os Cáceres, onde alguns sofrem merecidamente, mas outros tantos por erros judiciários. Pois só tu, meu Senhor, é dono da verdadeira justiça. Que vá também até os hospícios, iluminando os cérebros conturbados que ali se encontram. Que vá até os hospitais, onde muitos choram e sofrem sem o consolo, uma palavra amiga. Que vá a todos aqueles que neste momento fazem a passagem da vida terrena para a espiritual, para que tenham um guia e o vosso perdão. Que este Pai Nosso vá até os cantos mais miseráveis e erga os pobres e infelizes que ali foram parar. Que lhes seja dado apoio e fé. Que este Pai Nosso vá até os dirigentes das nações Para que evitem a guerra e cultivem o amor e a paz. de piedade, meu Pai, dos órfãos e das viúvas. tem de compaixão dos navegadores dos ares e dos mares. Estenda Tuas mãos aos que lutam contra os vendavais no meio do mar bravio. Por intercessão de Santa Sara Cali, te imploramos perdão por nossos pensamentos e muitas vezes por nossas ações. Que a tua vontade seja feita sempre e que nos conduza à vida eterna no momento em que nos chamar. Que assim seja feita sempre a vontade do Pai. Amém.